الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عذو مبين څرایه بهر کې مسله توحید او رسالت مخکې ذکر وشو مسله jihad ورسره شروع کړي 176 کې خدای او سره دی اولیا کې د اصلاح کوي چې تر رد شرک فعلی وي یا شرکو چه اقیذ کی راضی ناغي باندې مخکه بحث وشو د اړیک تعلق د اپیډیسری اوزم او شرکی چداري تعلق اکثر مسلمان د مال سره یی مالونو سره تعلق ده و عبادت وقسمه بدنی او مالی دړو کې شرک شوی او د الله سره ناغلوم بيد شرک اعتقادی وئی او دې زمته شرک فعلی وئی زګه فعل کارته وئی او دا ظاهری انسان د کارونو سره تعلق ساتي او دې کې مشاور سلوور مسالې دي هغه سيزونه حلال کړي او هغه حرام کړي او هغه چې د لاپنن منل شي وي او چې د غیر لاپنن منل شي وي اول توه مسالوطه مساله د مسألو حل او حرمت وي او دویمتا مساله د نظر او نیاز وي هغه دوه مسلې پکې حق دي چې دا غي تعلق لري اغا كم حلال كده نو اغا حق ده ده اغا پنم کم من لشوی ده نو اغا حق ده چنگ من بندیانو حلال كده یا حرام كده نو اغا غلب ته باطل توسي چه دو غير الله پنم بانده من لشوی ده اغا تقرب ده پارا نو اغا حرام ده نو مسلائے شرک فی الهی ذی سلور قسمن نجوڑا ده او اول باغی کې محرمات د عبادو چوندیانو یا حلال سيزونه حرام کړیو په ځان باندې او یې حرام په ځان حلال کړیو اول رد کوي وتحریمات تحریماتو د عبادت چه زن حرمل مګوې چې کوم سیندن الله استاوذ لپاره حلال او پاک پیدا کړی نه هغه خره یا ایو الناس کلوا مما فی الارض ای خلقو خره اجازت ته ور هر امر د وجوب لپاره نې کنا بلکه امر دیباحت لپاره ایباحت معنی اجازه الله اجازه ورکو چې کوم سيزونو کې تاسو شک کړو نه حرام دی او حلال دی لازم دا لازم نه دی چې کني کوم غوړه کو نکو نو ګناغار وجوب فنشتای وای باحت دی مم ما فی الارضی بعضی غصیزونه چې بزمکه کیږي بعضی زکووی چې ټول د زمکه سيزونه خدا خوراک نه دی بے ذوی من د تبعیذ من د پارا د بعض ده از لا یقول لكل ما فی الارض ارسه چې بزمکه کیه د خوراک دی خاورا شګه دغه خوراک په دی نمه مې ذکر وکوي چې ناغه چې کوم د اوراق دین راغه حلالن چې حلال وي پر دې مال نه وي طیبا پاک مردار نه پلیت نه وي ذوسې ذکر کړو حلالن کې اشاره دي چې ربل بند حق نه وي ځکه هغه حرامي کنا او تويبن کدي ته اشاره دا چې شريعت کې هغه حرام شوي نه دغه مردار شوي چې اوس راضي وي نه شوا غاغ او تويبن کني کنا هته نه واته دغه سہارا غشي تويبن معنا چې بدن تنمو او ترقي ور کوي نو خاصره نن عامرات دي ته به سيزونه زاسې چې غو بادند لپاره ضرر ناک وي سر خاري شو کدنه شي سيزونه شو يا داس نور چې اود انسان لپاره نقصان دي وي تويبن سرت ناو اده ولا تتبيو خطوات الشیطان مروانیګه په قدمونو د شیطان پسې څنګه دا ټول نقصان درته دي چاته حرام حلال کړی چاته حلال حرام کړی چپ نوم باندې مڼه تخ کړی دا ټول دو, دو سبق دی او تعلیم دی کنه الله یې زده په لم سفسی مزه انه لكم عزوم بیشک اد شیتان خاص تاسو په د پاره دښمن د اخارام خو خطوات کټول راځي وازه حرام او حلال نه بلکې سمره چې د شیطان وسوسې دي او دغه د گمراهی خبرې دي دا ټول خطوات شیطان کې راځلو قرطبی لیکي وصحیحو ان اللفظ عامن فی کل ما عدس سننی و الشرائعی چوکار سنت کے نئی شریعت کے نئی الله ہی مزیدار شیطان کر دے من المعاصی والبیدعی که گناہو ندی تی رسومات تی دا تول شیطان ترغیب دے الله ہی زانتے ہو نو ګوره ده شرکی پھیلی ذکر وکاو او ده شرکی پھیلی داعی جديد اسوک دعوت ورکي شیطان دیو هو اوس داغه ده دعوت تفصيل کوي ها انما یا امرکم بالسوء والفحشاء وشکره شیطان باقیدہ امر کی تاسو ته پشریک سرا او په بیا حیاه سره اسو شرک تویف احشاب حیايي دا زواليوبل سره لازمي ښه چې کوم زه شرک نهل تک حيا نهي ال تک عزت نهي ستر پړد نهي پل پرد نهي دا فحشاء سره قرآن زکه ذکر کوي زر دا زواليوبل سره لازم ملزوم ده ته لومبے لومبے معنی دي پر پسي بیا دام دي ابن عباس رضی اللہ عنہي چې السوء ما لا حد فيه سو هغه گناہ توي چې کله حد نی مقرر کړي او ګناي بس او فحشارې توي چې هغه حد سرقہ شوا زنا شوا او شراب شو دې که حدود مقرر دی مچه ادا فرق کڑ دی مدیتا استعمار کی پدی سیدون سروان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون بل پدی باندی چووا او جوڑ کئی پا اللہ باندی اغسو چی تاسو پینا پوئی گئی دلیل بام دا تدیخید چې دا کار کئی دی که سواب دی دی که اللہ سرنیز دیکت دی لیو خربونہ الیلی اللہ زلفا ان تقولو علی اللہ مالا داکارو لی که اللہ پر امر کردے دی ازکر ابن کثیر وی فیدخلو فیه کلو کافرین وکلو مبتدعین دی ان تقولو کی ٹول را کا کا فراندي پله دروغ جوړکړي کبديتياندي پله دروغ جوړکړي دا هو شیطان دعوت ذکر شو د ذدا دعوت دومره مضبوط ته الله وي چې کله توه ته قرآن دعوت ورکړي نمنې و اذا قيل لهم اتبعوا ما انزل الله كل چويلي شي دي خلقتا چرا شای تابداریو که دا اغی قرآن چلنا نازل کرده قالوا وای دی پجواب که بل نتبعو ما الفینا علی آبا انا نا نا مونگوی تابداری کهو خود آغی طریقو چمنتی دی مونگ پاگی بانده مشران خبل مونگ چریا گا نپریدوئی توی دماغ دی خراب دی د مشران د طریقې نه مني کوي الله ويستا مشران ما ته معلوم ندي اولو کان اباهم لا يعقلون شيئا اگر کوم مشران د دې داسه خلق چنه په یو د پیسې باندې د دنیا ساده کان لا يعقلون شيئا دنیا ساده کان ته بز چې څوک وراله خبره وایو کړه دی ویدارشاوې نور څوک فکر ونه کاو چې دا خبره ووکړه دا چې چته استاد نتا پوسوکا عالم نتا پوسوکا چې دارشتیا دی او کړه دروغ دی او بس هغه به منل داسنه ساقل فکر پکیناو دا دین پر بارکیوم د دنیا پر حقیوم ویل آیه تا دون اونی اغی حدایت د دا دین نوم نو خبر منزوال نورتو کچاتی ناورولیونو تول گرڈ ورد تیموم چلوال نورتو آیه تا دون کلمې معنا ول نورت لا اجکم pkg من گذارو دا علیمان ته ویتی دا بیر خلق دے ناریوم تول مر کو قلھوم نز کلو فلم تر کیفا دیم چه منزونا منزونا شي طول و مر پا قلحو مند مکروح دی فقه هاوی مطابقی اغاو چی داغی په نظر کی خواه علیمان او بزرگان خکاری دو مالی مشرانو پاسی زی لایا قلون چو طول و مر بیده یو لسه میں گوڑی ویشلی گوڑی یو لسه میں بین تر چې خپل مناسب سوق به مالدار نو ډیر سو به او ور پوښي ولسمه به یې قزا کوم ته کوم غوي پوي نقصان رسی کنه نه دا چوله کې ګوړي چوله مشمانه به ویښلې او ای بابا نن یې ولسمه ویښله نو خبرو نه ورکو حننته خبرو چې سوي موږ اسا څنګه به ورکو چاله او د زینه خبرو دا مشرانو ټول کنا فکناري نو که زنانوي پباګان لبطل تبه چخچخه خول موږي چې موږ لنګرا کی زنګو کې و سپین کړنی اچول ټاټیو ورکول چې ماشوم پیدا شي خو چاله کی دا داځې پیدا دا کیږي نو دا مشرانو کانو الله دې په څه پهیدو دې دا, دا خلکو چې وتہ مثلیه پیغمبرانو کولی په وخت کې په نه پهیدو مثال پېش کړي الته په ابتدا کې یو مثال پېش کړو کنه کما صلوم کما صلی الذی استوقد النار اشرکه اعتقادی وکنا او دلته مثال پیش کی د دې خلقو چې غری په سپوږی غری هته شواز زوري انوردا تمیز نشي کولی چې دې استاد سووي څه خبره وکړه الله دې دې مثال د دې پیغمبر سره دا څه دلکا سارو کې سره یو خپل سارو ته आवाज نه کوي هغه تمره پوه شي چې आवाज وکه نو دريږي سرونه اوچت کی نور پدې نه پوېږي چې مطلب یې څه دی او مثالو الذين كفروا او مثال د دعوت ورکونکو د دې کاهرانو خلق هې مسلو دائل الذين تائه د چې څوک دعوت ورکی دا مثال څنګه دی کما صلی الذی یناقو په شان داغه سړی دی چې هغه आवाज کوي بما لا يسمعو هغه خپل سارو تا ډنګرو تا چې هغه پیس وې اسنه کوي الا دعاء او نداء ان مگر आवाज او چغا کذین اذینې دعاء د لرینې نداء ان بس په وګونو یاواز ووري نور سنپوي چې سوي سنوي الله وي دي خلق مثال خدا سره دي ديغه مثالې په مطلب نه کويږي نو خلق مثال پېش کوي کنه چې وملي خبره کوله چې خلقو ملګر دي الله دې نور دي آیا و مشر چه بار لڑنو یو گور کنا استازوی کنا چه ملیک دا لالونا دی دقض دی پویدا پویدا کې نه نا خبر آوری سما نا پی پوییگی سم من کان دی دا حق نا بک من چڑا گان دی چری پخلیبان دی دا توحید نم ناراضی عمي رانددي برا وخت ته نه ګوري چې د الله وحدانیت معلوم کیم کنه ارڅو چې د توحید نه ناخبر دي نو نا دې کې را لغه هغه دې لوی دې مي هغه دې درسونه کويو طالبان دې او چې هغه دین نه نه خبر کنا چ قرآن کې الله د سشيرت کوي بچاوان دې رد کوي زدي نه نه خبر بس وي قرآن د تفرق کتاب ده اډیر برکتي کتاب ده او اډیر د علمونو کتاب ده ويخه جميع العلم فی القرآن لیکن دا قلیل قران نه شان د کیخه خا... ټول علم نو یې په قران کې نتاه ته څه ځان کړ کنه پیولاک ان تقاسر عنو افعال المرجالی د مونږ زه نه وی کار نه کوي مزګم طول فذکر الچ سومن بوکمو نوميون اړیچرته په مرکه قران اورېدلې فا کې که دا توحید دلیلو ناوری دي دلی چې چه دا عقلی دلیل ده دا نقلی دلیل ده دا دعوه دا دا سماره ده دا, دا یاده دا قرآن خدا مطلب ده که نخواه نسومن بلکل دا پوگو ندی راغلی خواه زکو ادابی دی پا که ځان نه نرائستی دی وی قرآن باڑی راڑی را یو باللیوی راچی را د قران به ادب کوي دا دي او دلی نه دي سکه نه خه د قران د ماهارونو او نو دیواجي نه بوکمن چرې پخلې باندې د توحید مسله نه ذکرېم ته پټول عمر کی سمره د جمعې تقریر نو کړی جلسه جوړه سونو کې به وګه مونږ په حاډو کې به کړی کنا د دنا چاري د توحید نوم چاورېدلې او د شرک رات چاورېدلې دا وړېره ناشنا خبرې ښا چې دغه خلقو د خلینا توحید نوم راوخیږي او میونو لاند دی دلی دو د حقنا فهم لا يعقلون او ټوله خبرې رد کړئ کنه وګونه کار نکي استرګي کار نکي نو الله وي عقلهم کار نکي دا يقيلون کنه تد دې پوری رد د شرك فعلي هله حرمت مسله په غې سره خبر ولي وکد شو چیرې ز شرك دا دعوت څوک ور نو نو وي چې لا تطبیق خطوات شيطان او زیدا دعوت څنګه ورکي انما یا امرکم باकायदा امر کی, کی خلق تا او کوم واحدین و تهبرو کی چراشه قران لراشه ناراضی کلم شران الدین پری نو صلی الله علیه و سلم مومنانو خطاب کوي چې بس پری دې چيدي امر دار خوري چې نمنینو طازو زان سات ہے ہاں طازو پر رزق حلال کیں تصلی اغه امر کوي چې د پیغمبرانو تکلو سورته انبیاء کې ورش یا ایو آمنو ایمان والو کلو من طیبات ما رزقناکم خریتا سو صفاء سطرہ اگر زه حکومت تاسو له ځړکړې نه نازل کړې ده له کلو معنا عمله پرتبي وي المرض بالاكل من کل الوجوه نفع غسل ده حلال شي نه کد اخره کې نوې خره کد نو وای چې و دغسی کده سي... ارام زئی ناس تولانا نواغم پھول پا کرال من تو ای بات چه صفاو سترائی واشکرو للہ اکل چید اللہ نعمت اخرینو دلللہ شکر داکے ڈیر بے کی دلل ان کنتم ایاو تعبدون کچری اعتاسو خاص اللہ لر عبادت کون دا موحدینو کار دیندا دي چې هر نعمت حاصل کینو الحمدلله ور سره وی کنا شکردار الحمدلله ووې چې رزق دې وخوړو نو تمایه راها خو زو خبرې مبرې کیوې خبرې مکه زمونږ نه الحمدلله راوي رزق مو خوړو نه پاول کې کلمو ویلې او ورستو الحمدلله واینو دا اللہ حکم باندی با عمل را شکرنا خواب تو قسم ذکر کی دا اللہ محرمات پورا چه اللہ حرام کڑی ناو حرام اگنے انما حرما علیکم المیتتا و الدما و لحم الخنزیر و ما اوہی اللبی لغیر اللہ بشکا چه اللہ حرام کڑی دی پتاس و باندی والذماوینا بهذنکی ولحم الخنزیر اوخد خنزیر او معوه اللبی لغیر الله او هرغه شی کډیر پاک او ډیر حلالو <تصفيق> جنم واست شي پاو لغیر الله بدا ټول حرام شو الله حرام کړی دي د زینا نور ډیر سېونه حرام دیکھو لگون تی ذکر کرسلو رو پوری ازینا سیوانورم دیر دا مردار سیزو نیچی دی کا نا دا زندسر و دا حشرات و او قرآن انماوی انما نا حصر معلومی گی چه بس دق دی نا دا قرآن اصول یادول پکار رد کوئی چ په چارټ کینو ته داغي نظریه معلومه کا اوس خبره به اسانه شي داغي نظریه داوا چې ک نور سيزونو کې شکینو يبا دا شک حلال دي مرزارا ونه خنزير داغه قسمه کंडा کې ساتلې وي او او خوردا ماهيللا تبا با ما دیوی ذیتم څوک حرام وي ٹھیک ده وی کنور سیندونه حرام نه ویبا دا بالکل حلال نه لاده غی په زعم باندریت کې چې نه دقه حرام ده دا تاسو جيڪمو ته حلال وای تقه حرام نه قران د غی په زعم رات کې د سرای کار مشتري چې تا ته حرام شماري چې دنیا کې محرمات سودی که نه زکه دا سلوور ذکر کړو چې د دې اقداري ساعت له وځي دا حلال لري روح المعنوي زکه یې حسرو کړو مردانسته وي المیته تا مردار امام رازیوي هو غیر المزکا چې کلمه په اونوي دي شي ادرسه تنساو دوی مراده چې لم یوزبح چرته اړواتو نږدې نه کی حلال نشي دا دواړه می تکرالیک نه اقسام به سوره مایده کې راځي غدل تعداد دوه قسم دي یو غدا چې حلاله کړه خو کلمه په اونوي خیاضو ته دیمه کاوه چې دغه ستاسو وته الهاله نکړه ندی تا مردا روي نشي د دې پیسې باندې نه په واستل جایز ندی مفسرین وایي د مرداৰে هغه را خسکه خو د دې وقا په په سرمن اس پیدا نشي واسطه سوچ د باغت نه حدیث کی راضی قلو احابین دو بغا فقط توحا ہرا سرمن چی رنگ لیشوا نو پاکا شوا وکر سرمنی او چی پاک اے کے رنگ ولور کنو بس بیا بیا تے فیداغستل جائز دی او چی دگا نہیں نو دی پہیس جوز باندے فیداغستل نا جائز دی وین سرداق کله قرآن مطلق ذکر که خو مقیدی خواه دا بل زید وجنه نصورت این عام کی برازي او دمام مصفوحا ناقا قید وصر لگید لیده نکدل تنشت خواه مون با وصر وایو خواه و, خو و, و الدماوی نبیدون کی وخد خنزیر ارشی داو حرام دی نجس العین ده گوره مونگوی که نخواه چیز قرآن مطلب دا زعم سره چې سر خیال ده نگو را دا خنزیر واسده یا دوکه یا دا چانه خوارده یا دا اغا سرمنه یا دا اغا ویخته یا ایس نه وخه خوارده قرام زکر لحم نمو اغاستخار چیداغی خو وخه سره کار ده نور خواغی سره اغیی نکوری نور لحم لفزی زکر نور دا اغا هرشه حرام ده خارد مغیر دی مالک رحمت الله علیه <coughs> نا که غوینا پس وقخ حرمه ده په پیدا फायदा نشي واسطه ادا نور سرمن او دوکه او دا کسوګ په پی پیدا اخلي نو خیر ده ادا نور ايم او اتفاق ده په دې باندې چې دغه جز نه پیدا واسطه نه دی جایز اغه شی چې واځو کړی شي پاګي باندې تغیر ال ذبل فنم یو ځمانه دا څنګه پکې راځي چې زذبې په وخت کې په دې دلانم وانه واستې شي بلکې دلات مناتو یادګیر ال څوک چی هغه مرده را شو پر دې پوره فقاولې کړی کچا پنوم واغستاده محمد نومغه مردار اشواولی لغیر الا شکنا کاغه پیغمبر دې کار څوک دهو د الله نه خو غیر دې کنا نومغه مردار اشوا او داږي دې شینا نه فاغستل جایز ندی او فقها او په گدا او زاهد کړي چنو مه خو پیغاسته او د غیر الله کو چې د حرام دي دا شرک دي نبی ته توبه وېستا نبی او وی دا شی حرام نشو نو چې کله توبه وېستا او دا غیر خپل خبر نه راجوکړه وایي نو نبیه حرمت لريشه دیکن شاب دل رحمت الله علیہ وئی تفسیر عزیزی کے ہیں چکل اشی معلومو خلقو لیدہ چاہاں گا دے اولار دے کہ غیے دے کسخے دے کگڑ دے کارش حبیلیو چدا دے پلانی پنم نو لے دے نوی بس کہ دے بیار سمرہ او پاگی کلمہ وئی نه پاکی گی که آن خوبسی دران سرایت کرده اگر خوبس پاگه که ناوتره دیگر بنام خدا حلال نمیشوه ده دی سور پیل کپس پی بانده یا پا لیو بانده چه کلیموی ناپاکی گی چه سنگ اگه که خوبس دنو پدکیم خوبس راگده دی نم دو اجنخا مان چه معلوم نو اسی ویلو چود با یو شیح لانی پونم باندې بیا پتاو تولګی را توبې وست نو بیا کارسی دې اخلیو علالۍ ز الله پونم ناوې کې نقصان نشته کنه هماني د تر هغه چې محتاج شه دې سې زونو ته محتاج شو دومره وګې شه بل سن پیدا کېدو مردارا وینا وا وحد خنزير وا محتاج کي دل دو ميه او ذ لوګينا او بل د دې وجنه چې په زور او, او دی. دا دا دا دی کو زبردستی او کلام مشرکان اوی چ او فر کني وجنو دي زه دا واخلم د پر رازي اجازه تو کو هغه څوک چې محتاج شه په لوګه کې غیر باغ و لا عادن په دې شرط باندې چنی او لیدون کې د حدنه نی باغی دے اسلام نا انی اوړی دن کې د حد نا فلایس وعلیه نشته ګنا پذبان دی قرانوی فلایس وعلیه اس ګنا په نشته انداز ده پر جایز ده الله پني ځوان دی زیو جنہ قرتبی وای چلو تارا کا کده ځان کلک چننن نن څه دی مور شم خو زو مردار اخرمه او خنزیر غوح خرما نوی نخوڑا نو تلف نفسه و تلک اکبر المعاسوی ذانِ علاق پڑی رغت گناہ کراؤئے حضرت مسروق وی بلغنی ما تدا خبر را سیدر از اخبال شیوخنا چمنیز توریل المیت څوک چې محتاجه شو بل سنو بغیر د مردار نه فلم یا کول دوی نه مردار نه کړم حتی ماته مل شو دخل النار جهنم ته وزي ویما وی چې څه مطلب دی وی کانو اشاره ای ده نو قاتل نفسه به ترکې ما ابا الله تعالی ده خودکشي وکړه ز قال الله لجه اسکرو او د وی جناخره ما او هلاک شنه د خدکو شیوکړه کنه دغه په جهنم ته دی فلایس ما علی توغره چې لاي په دې باندې اسونه کن. انشته کنه ان الله غفور الرحیم هاغه د خلق په نظر کې دا ګنای چې خلق کو خبرې کوي کنه ورې مردارو خپل څوک ووی زړیو غنو هموړو په دوي چې دا بهخواګی کو به طرخي قسمه قسم خبري که نه الله ووي خیر د دغه به او متاف کومه عشک الله بهخون کې مهرببان دیڅنګه چې هلته کې مسائل ذکر کړو او بیا چې ګوره دی په ټی کړړی حق ممسلی پغې الله لاانهتووي که نه د دلته وي انله ځنا به کسان یکتموننا چې پټي منزل الله من الکتابی هغه احکام چې لنزل کړي دي په قران کې یا مخکې په تورات کې ادي نه دی وي ولې کې مطلب څه دی واشترون بی سمنن قلیلن اخلی په دې باندې دا دنیا لگا تاسو ته تعلیم خبره هو نو نه د پټولو خبره ده په دی پټولو باندې دنیا اخلیڅوکې خو پهلوستلو باند د اخلی خوځان له خبره ده ډیره دنیا په دی کوي خبره نښ کوي و چې زمونږ مال دولت په خپل حال پاتې د خلکو د چې مونږ ته سرازی کاغ نظران شکرراننی او کوې او نو چا راپور پا په حال پات شيخه دې پخوانو پیرانو عمودانو یو بل سره په دې جوړ راغله چې پیرانو بوتوي مونږ به تاسو لپاره هکو تاسو غره خلق تداموي چې د حرم اذاب دین کې نشته ادم دا غیر الله پننم من لشی وی ټول مردار دی او موږ لنګر لسوکراولی یې تاسو دا خبره ما کوي ان اور جستاو څه ضرورت نه مونږ به ان شاء الله کوم کته چرته را لای کنه ملاقات لا لنګر تا ننور خلق بشملي سکي هتاه ستو غړيو کوچا او دا دی پا دی طریقہ جوان تیرکڑی رخا اگی با حق پتو اگی با سر معاونت کاؤکا نا قرآن دا گیا دی یک تومون ماندل اللہ من الکتابی پتی اگا احکام چلی نازل کلی دی پا قرآن کی چی دا حرام دی دا شرک دی دا او دی اینخ کار رکی خلقو تا دا مسله چر اینخ کار رکو افوقه واخ کار دا چې چا یو شی اوړ زیارتل کار شي چوو په دې نیت باندې چې د رضا حاصل شي او دې کې برکت راشي نفحو مرتدن و ذبیحته و مرتدن دا سړی مرتد دی او دا حلال دا کړه څه شي د غوم د مرتد ده فقها دا وی کنافه حذيبه وینا دا خو پاک شي ده د لاپنوم منلې ده خو ثواب د دی پر روحان د بخله ګوري چل بیا ولا جوړ کها دی خدا چل جوړی کنافه دیکوی ګنا نشته اخوی چې څوک دا غپنوم اومانی نه حرامه دوی د الله فنن من له یخذ دی په روح یې بخل لري نوای د پیجنې چې دا څوک دی دا ثواب خله مور او پلار په روح بخل پکارو کنه دا مور او پلار نشته نو دا بابا څوک دی د پیجنې چې دا څوک دی او دی کې چل دی کنه ها کسان چې په ټی هغه احکام چې الله نازل کړی په کتاب کې کاغا تورا تو کاغا قرآن او اخلی پده بانده بیهی پده کتماعن سمنن قلیلا دا دنیا لگا اولائی کمایا کلونا پی بتونیم ایلا الناران دا غا حلق چده کن اولائی که دا کاتیمین امشترین دنیا واقستا دیر غٹ دنیا واقستا خو مونگنیو خبر چې په یو یو تاویز بانده اگی سمرا مال دولتا پیاو یو دان باندې سمور مال دولتہ اللہ وی تا د دنیا جوړا کړه ځانله پور د خېټه تواجو دا کسان چې دی نه خوري دی پخ په لو خېټو کې الا النارا ما غرور ته دې نه به ور جوړیږي نو څه وتاوروي کنه ولا یو کلمو م الله یوم القیامت خبرونه کې لذي سرا پر د قیامت اولا ز کې نه به پاک کېدي ل را د کوناونونا چې جننت تلاړ شي ن کوې چې پاک شي جنت ته وځيله نه پا کويذااب علی مندی د پاارذاب دردننااک دردناک کل شته او ولاله تبل دا داغ حلق دخوا چې تجارت وک کوو پډیر غلط تجارت یوغو گمراهي کفر او شرک یې واغستم دیت املاوت عللا بالهدا قران یې پری خوږه سنت یې پری خوږه ځړکار هنکی کنه ولعذاب بالمغفره دغه دنیا کې داسې وکړو او اخرت کې عذاب واغستم او بخنه پری خوږه تکالऊदी تبخنا نکی کنا صاحب فما صبرنا علی النار سمرا دی پور باندې فعل تعجب دے ما صبرنا علی النار سمرا دی پور باندې پور یہ قبول کو او توحیدی یہ قبول نکو پور یہ قبول کو سنت یہ قبول نکړل ولې دا با قاعده زغه خبره ده کنه ها چې اعلان کړي چې ګورې مونږ د دې خلکو دین ته نویو تیارو عوامو وی زموږ اعلان واوره ها مونږ د دې خلکو دین ته نویو تیارو دا داولیو په دې چې کوي ته چې زیارتونه نمانی ادا سوار پسيو دعاګانې نمانی خیراتونه نمانی وی موږ د زغې خلقو دین ته نه یو تیار ښه تا ویات ساته الله يهمه اصبروا علی النار تمرا د جهنم نه نه ریږي ښه خلق سوالونکيو جړا کيو الله تفریات کوي چې الله موږ جهنم نه بچی په هر مانځکه چې وقینه عذاب النار ا دې په دروغ او ويخه دې اسی وي عذاب النار تاسو په خیر تا چولیدو څنګه وی چې وکنا عذاب النار فماس بره و النار ذالک دا عذابو ب ان الله نزل الكتاب بالحق تر دې وجهه چې الله قرآن نازل کړ او چې دنیا ته حق کار شي که حق کار شي اړكي تع بده دي راز او دي حق نخ کاره کو نو څه چالي جوړ کو کتاب وکلمه مساله کوله اختلافي مسالې و نه چيړي وي بس دا دي اسانه خبره ده دي مپری دیوي مدرسې ته دي مپری دی جومات ته ځکه دي اختلافي مسالې چيړلي وي کنه لګولي په ورټ به لګولي الیکل وېکړی چې <تصفح> دلته کې د اختلافي مسلې چېللو اجازه نشته اختلافي مسلې توحید, توحید <تصفح> اختلاف او سنت توې ښا دې توې هغه اختلاف نه دي د فقها او جریفه نو به شک هغه کسان چې اختلاف وکړه قرآن کې فران کې اختلاف نشته په دې اختلافات جوړ کړو <تصفح> لافي شقاقم بعید دې په داسې دشمنی کې دي چې داغه حل نكيږي داغه جواب نكيږي اگر ډیر لرې د حق نه ښا بعید شقاق اصل کې زتوي کنه چې په زړه کې سوکرانۍ او ته ایمان نه نصیب کیږي <تصفح> ورځ کې کوم خلق د غسي کنه ساده باده جون دي او قرآن واوري نو باڅک د سر سمشي او اسلی اوشي بیا پاو کېل بس یا خنه پوي د یا چی پوي شنو داس داسه موحد او داسه ودين باندې قربان شو اجد حدیث سره ناس پاسي کنه او دا دی جوٹائیں کھولی تو با اگر نسامی بیا خواب اگر شقاق امباییت کر آگر لئے اگر اگر کتالا لارک مخیل درشی نوم تندے بیڈے روان اگر تا پیجا نکا نا دمرا بنیتی یہ لکا مونگ سچل کڑے رہے تو زہ نه پسو باندی خوابائے زہ مونگ دا زمون پرشتہ کې نهي زمونږ اډه سر د تنديدر رسیدلې حريادات کې نو په سبحان دیخه پېخم خاموږه قران بیانو اله دا هوتا کېډېره غټه بیماري ده د دې علاج په کار دي دا کستا دا مطلب چې قران مو بیانوي نو دا موږ نشو کولې کنه ساده خپل کار ته موږ روان دیرہ گرانا پریدو پریدو دا ډیرا ګران چې مونږه قرآن فریدو توحید فریدو الله ایتہ خوشاله کی الله استاد حضرت ندا لوی پاندلری کی مسله رسالت د دې پورې وا سورہ بقره کې دوی سه ذکر شوی توحید او رسالت چدا اصل مقصدونو نو مسله jihad شروع کی دی توحید او رسالت دا پار اللہ وی جہادو که توری راواله و جدا مسلح خلق و تورسی جو سغیه پا خوخہ نمانی او پا مینتا او پا زارے باندی و تا دیروی خونی منی نوز پا سخت باندی کارنگی وستی او بیمار دی و غوی چیز نخورم زدوائی نخورم او ولی ان فرزان هلا کئ د دوايي بخوري خامخ راوي چوي حضور واله پخلي کې واړوي او جدي د دوايي او خوري چې د روغ شي الله رسول عزت د ماصله دي تورسه په شرک باندې بیمار دي <BUAK> چيلا يو شيخه دي بلته ټکي خير دي او دي پوئګنا کدي په يسو بیا چې داسه مقابله نه کوي نسکه مسالې جهادي ذکر کړه چې دا توحید او رسالت تمره ضروری او اهم مسایل دي چې دې لپاره الله jihad جايس کړي وي چې قتل لې پکی وشي وینې دې پکی توي شي ملکونه دې پکی خراب شي او توحید په دنیا کې راشي ولي دې ملکونه تاجت سره دې چې عمر کې توحید نه نوغه تاسو اجت اخواسی که پا ریدی گردی را گردی دا دنیا الله خو اخفل توحید دا پا پیدا کردی نو پدی مسئلہ توحید کی با دری بابی اول الباب صرف پیع و آیات کی دے ایک سو دا دی او دیتا تحضیب الاخلاق ہوئی بولی جہاد خوئی و عزویم رکن دے دا دین لکه روجا روژاو حج زکات نشي دا غي ده پاره په دین کې دومره شرطونه دي نو دي ده پاره باندې ناول به با تهذیب الاخلاق چې زمو جاهد اخلاق وسنګي ناول دې جوړي چې دا اخلاق صحیح شي درنبه باب دې ازویم بیا شروع کوي بدین اپس ایک سواتت ترنا اب آگئی که وصلور مسئلی بیانی قصاص چیز ظالم نبا قصاص حستی چې ظلم نکوی معاشرہ حراب ای او وسیعت چی سو کمرین وسیعت بکوی دا پا دل دي دی او درین مسئلہ دروجی د لوګي څنګه سربازانه دت کوي نو لهو مجاهد جهاد کول شي مثلا زسوم به مفصل بیان کړ او دریم باخر با کې وای چې په ملک وارشوت نشی اوسته رشوت په کومل کې نشي اوسته نو علاوه جهاد کوي په ملک حدیث لهو احکام سیاست مدنئیه وي د کلو اصلاح د کلو حفاظت اصول او احکام سره چې قصاص باغستې شي وصیت وسنګ کی یو سره او مسله د روجی او مسله د رشوت 388 فورې د باب ده سیاست مدنیه او دریم باب تا تدبیر المنزل وی دو مسلمان د کور اصلاح اغبا شروع قی دو سو چوده دو سو تدبیر المنزل دا کور اصلاح 215 نه ترخه را پوره 254 پوره چې دایي صدا او په دې تدبیر المنزل کې تل صحکام دي ته یې کور دې اصلاح لپاره الله نازل کړی نماز صلیت جهاد او سوره البقره کې تدریو مسلو نه جوړه ده تهذیب الاخلاق او سیاسته مدن دکلو کله اصلاح او تدبیر المنزل د کور اصلاح نو دیول ک ډیر احکام راځي مکړي چې دتا صفائی د اخلاق وی لشي میدان تطلل ډیر ګران کار دی یو سړی چې میدان توزی او دشمن تا مخامخ کی گی و دا دیر اگران خبره دیو ازان پا دیو باندې پورا برابری او چی ده دیز پار شرطون دیغا بکی بیا چې د میدان تاوزین اللہ با سره امداد که معاونت که نفتح باشی و دا اللہ دین تا ترقی و او که دا شرطونه نو بس په لم بي عزتي کې د اسلام بي عزتي او ډېر کار وغره ليس البر ندا سني او نه د عبادت او نه د عمل هل بر کې ډېر لوی وسعت ته التوسع في الخير مصيرين ذكرك بي زاويه روح المعاني امام راضی چه البرر مانا سات توسع فی الخیر دیر کوشش کل او محنت کل ده خیر پا کارونو کی نمراتی نتواعات تی اعمال سالح دی چه باغیسر انسان نزدیکی گی مالاوی لیس اگر عبادتونه هغه نه کې وو او تاسو نه ځان ندي چې تاسو خپل سمي باندې ازان نسو جوړ کئ او ادا دین دے ذکر الله رضا نه انت ولوا وجوهکم چاړ وی تاسو مخونه خپل قبل المشرق والمغرب سوق په طرف د مشرق او سوق په طرف د مغرب هغه سره خلق دین دی تویلو یهودیان بوی پس بیت المقدس ته منځ کوی دی کامیابی ده نو سوالاو بوی موږ سره مګریشیا او مشریق طرف ته منځ کوی دی کی کامیابی ده تا دا لادینځه او دی کی د الله را بس خلق به دي ترابالو داغه زه هر کها وزن لا یو لارج وړکړی و اخلق ذبې دعوت ورکو ویران لوی راشه بیا توکه راشه غوړ بغیر د عمل نه نکيږي او راشه یو شریعت ته یو طریقت ته دا چې دواړه یو ځای کار کیږي یوازې په شریعت وې کار نه کیږي طریقت طریقت سره وایي هی ګوردا خوبه ته نفس باندې محنت kae او اور یا عزت بپیکے خپل نفس له ور ډیر زور ورکه او دیوب منی کې په دبر پابندی کې او د اسنکیږي چې څو پوره تا د پیر نبویت نې کړي هغه ته وظیفو خي وختو توخي چې دې وخت نه تر دې وخت ته پوره وطناسته ګټ کې مراقبہ مراقبہ وکړي دا الله مراقبی لے پیدا کرو الله خویلی چیک رع بسم ربک اللذی خلق کن کلمہ وائے قرآن لولا مراقبہ ستا ہوئی مراقبی اگر پخواتی رشیوی دی تھی نبی علیہ السلام الیرحبانیت پیل اسلام اسلام کی پیری موردی نشتا رحبانیت امتی الجہاد سورہ حدیث کې بیا تفصیل رازی زماتو مت رهبانيت څه دي بزرګي او تقوا هغه جهاد په سبيل الله چې ميدان ته راوځي میدان زريخ خلق پاغا خپلو بناوټي دین باندې رد کوي چې لیسل را دا دا س جوړ کړی د ځاننا یو له جديد پیرانو کمل کنا غر کړی گورا دا پا بانده پا خلقوی خوی چکتا زمان مورید کرا سوکتا پوسو کی دا کوکی ایدا نمونه د اگی دا, دا, دا کوکی موکی ندی دا پیران نمونه دی خوا نو چسوی دا پیرنی اجازت نی غوخته ناسی باوتا آو نکاوه دا بیا دا کورٹول ستاشنو چاچا هو تاسو زیر راضی بیا کنه چې د خپل اولاد کې اختیار نشته کنه چې بغیر د پیرنه د خپل اولاد کې اختیار نشته دمر اختیارات خلق ناغست یو ښا ابا قاعده بر کال کی اوزل توبه اړیرلو انتظامات به تاکید اواستل بوتر اجمن است زنا ناو ناری نه ښا الله ولی سال لارس جوړ کړی دا خدین نه ده هغه چې دا د مناو او د رودو ناو او تعویزونو ساختونو لیسل بیره دا خدین نه ده چا روایتاسو پل سوق په طرف د ماشرق او په طرف د مغرب یو دا معنا توین دنیا یو خلق باندې عمرت کوي چې هغه قران او سنت علم پرې خوي او پی جوړې او دقا کو لویلوی نمونو تاخلی که نا چاگیو نستیتا رسوک دلینشی خاص خلق و تزی مالاوی مشرقی و مغربی علمونا دیز دکڑا اپران دی پریخو دا مخد کم پلوارا خلق کنو روپے لگی خا دا خلق ایستی جوڑنشی رضیج کمارمانی اغامپورا نشوالی رزق و اللہ مقرر کردی چی دور بایی کتارس امرو زان اکڑای دیریگی نا اصید زان تباکا چیتا بل ملک تلاڑی کافر ملک ته خدا غی عقیده بادی نو اگی بشان اخلاق بادی داغی نظریه بادی مسلمانین ای نیزان ویستو انتو حکم چایو پله ما حاکړه چابل پله ما حاکړه او ملکونه ولا خرسی جدا دونه ولا خرسی ویچ دې زه ته ورسی کنه دا ټول به بیا وې ان شاء الله راړی خا فذی ندنی کیم ندسدین اچاله ما کو نخ پل سوق مشرق طرف تاسوک مغرب طرف تام ولکن البرمن لیکن نیکی اغا سوک دے نا بر رو من ورسار دے امام رازوی طول چلا ده او د امام فراق وال لے چو لیکن البر را بر رو دین خود دین دا آغا چا دے آمنا باللہ والیوام الآخری چیمان روڑی پالا پا بانده پردہ آخرت عقیدہ به معنی او په ملایکو باندې پټولو چې معصوم دي ول او یو پټولو کتابونه آسمانیو چې د طرف نه دی منزل دي د غلطه او خدای نه پاک دي والنبیین او پټولو پیغمبرانو عقیدہ به دایخه مجاهد با عقیده داسې جوړه شه په ورو تفصیلی اور پس اخلاق بیان ہیں دے خپل ولایکی او پرشتہداري کې سنگي واات المال علی حبہ اور کئ مال خپل سرت محبت تعالی نا یو معنا دا دی امام راضی رحمۃ اللہ بی زاوی وی ای حب اللہ مال ذکر کئ چ اللہ سره محبت سے اللہ رضا حاصل نمال مال ورقی خوچه اللہ رزاش معنا دا دارا صاحب دا کشاف ہوئی چی مال تا ضمیر راجی دے علا حبی ہی مال پاک پلک وخ دے اڈی محبت تے و بس الله او تا گران دے نو دا غپ نمی ورقی نو چالا زوی القرباخ پلوانو لا چی اول حق خود قران خو ذینفاق نفلی بیان کی خیر خیرات خبر را کوي کنه هنکا زکات شینو اوم کتاب خپلوانو کیسو غریب ده محتاج ده او لايق دینو حق مخ کې دا غده بیا رسول نور و ده ولیا تما ایتمانان ولور کې ول مساکین او مسکینان ولان او پهنی سبیل او مسافرولم وسایلینا سوالګرولم او فیر رقاب او پانځه دولو د غلامانو کې کوه او کنه وینځه غلامان دغیا ذاتل بیرلو یاجر او ثوابه رقبا نمذ غلام او دوینځي دتاسماء غالیبوي رقبو ست تنوي دې غلبه کړې ده په وینځو په غلام کې دا ده اخلاق شفاه وګوره په دې خلق باندې د سمر مينه او محبت ته د اصلی مجاهد دی کنه اعمال ذکر کوي واقام الصلاه پابند کید ما انزو پورا واتاز زکات او زکات ورکړي چې د الله حق دی فرضون فرض حق ده دا نور خو مستحبات دي او موفون بعدهم وفا کې خپل وعده باندې اذا عهدو کله چې وعده یې کړی وي خلاف ورزنه کوي پیر غټ ګنا ده هغه د پښاسته دي چې کله اذا عهدو یې اولي وي کله چې زې وعده کوي چا سره نوزل کې دای چې بلکل دروغ نه وای ما دوکا نکومه چ سمې په او نو دا وکوم اوسه په دې بنده حضوره قدرت نشته ده چې واخره غوې نو مشکلات پیښ شو اړیر ضروری حادثې رالی او دا وعده پورا نکړه دې پدې کې نه دي ګناګار نو څوک ګناګار دی اګه ګونه غازي چې وعده کله کوي کنه او ته چې او بالکل بي غمه شې پست پروا م ساتوي اګړې تګور او زلکی دا ای چې خپل کار کا هه زه ته وسګارې ما نن لري کار کتلې ورځه ته غداروي ښه دا به یو فائدې اګه حدو زکووي چې دغه وخت کې دروغ جن او رښتینه معلومیږي ځګه سره وادکې او ځل کې نشتا مانی اسرایل او اکار زمانه وااسو نه او صابرینا فلباسای او هغه کسان چې صبر ناک دي پسخته وختونو کې صبر خو پسخ وخت کې کیږي ها فلباسای پتاوانونو دمایل کې صبر وکې کنه چې ما لري هر یا لګو چل چلچو شخير دې خبر نه ده رزق نه ونپاتې کی او صبرمه یې روا و ذرای په مرزونو د بدن کې بدن کې په بيماری راځي تکلیف پر راځي خطرناک متوبي صبریک نه نه صبر بکه چې الله سو ویلی نو هغه کار بکه علاج بکه الله را لګلې چې علاج کاوه ګولې خره انجکشن کوا دواې کوا هر څه کوا اپریشنوم کوا خیر دی چې دیو ته علاج وینو ولیکن دا مکه چې بلانځه ته زمالته یو بابا جی دی شکر بابا راولې بلانځه کې ابیر او دماچی څنګه دماچی تسبيح دی وسره هغه په او بو کې وای ابې کله سړی له پسترګورا کلی کله په خلیرا کایې دا څه کوي د علاج خور نه دي اسې به ځان هلاک کې تا باندې مرزه راغندې دا مطلب شي چې نارواو پسې ګرځه وضرای نه صبر کوه چې الله س وحین الباس او وقذ جنگ کې جنگ خو وروخني چرته کله کله نو وحین ازه کوې چې جهاد راشي مسلمان او د کافر او په دا وخت کې با صبر کې تخت بنا کلایک الذین ذوقو ذلص صفاتون والام اجمالاً چې شمارې نو لست دي زکه زمخ کې د عقیذی ذکر شو و پوره بیا ور پسې اعمال ذکر شو ټول وئات المال یو اقام الصلاه ودعوات الزكاه تدريوالموفون سالور اوصابرين پينځه نوغړ ټګړ احکام به کې لسی پينځه د عقيدې او پينځه د او چې تفصيلي کنه ډېر شي بیا چې قرطبي ذکر کوي ایمان پالل پا پکښتا يوا ایمان د الله په نومونو ایمان د الله ایمان پ بیا جون ذن حشر نشر چوتوي دغه چې قیامت د عمانو غریص عربیا میزانو پولیسراتو او حوض کوسرو شفاعاتو جنت او دوزخو دغه سه ملایکو کتابونو داغه سن فاق پیسابیل الله سلی رحم حق یتیم او حق مسکین د ابن السبيل او اسرائیلین او الرقاب دا 15 16 14 پور بیا جوړ لیګي جامع آیات ته قران کریم کې د هر او تهذیب الاخلاق د پارا ولائک الذین صدقو دثبتونه چې بیان شو دې رښتینی دی, دی په خپل دین کې او پتلب د عبادت او د نیکه کې ولکن البره دا صحیح نه خلق دته ولائک هم المتقون هم دا کساندي متقین څه مطلب یی چې د شرک نه ځان بچ کونه دا ټول بیا اسان دی بیا دا ټول اسان دی پوځي شرک نه ځان بچ کزکه متقون وې کنه ذويم باب دې سیاست مدنی او پاغي کې احکام دی سلور چې جهاد و الله کېږي چې قصاص غشته شي نو ظالم نه انتقام غشته شي نو امن بران شي کنا یو یو حد حچ جارکی کنا او ملک کی دمر امن راضي وای ا دمر خوشالي راضي دوم را پس الویخ ترازی باران سرنه رازی تکا پا یو قصاص و پا یو حد سرچ رازی ایمان والاو پر از کلشوی ده پا تاسو بانده با دلغست القصاص فی القتل و جلو شوکیم تا قتل القصاص و تاوییم دا زخم اغبروست رازی پا سور مائده که دا, دا دلده که قتل قصاصی ها <تصف> بی و را بیاد کریم توجو ستا دا, دا عربو افرا تفری جاهلیت هرېم قصص هغه تست څنګه چې عزتمن سره وقتل شو د کمزور خلق ذل اسنه زمون په یو کارن کی زمون غ یو با په فلس باندې حسابي <laughs> جمعزز بوله کېده او کمزور خلق نو ویسو قتل کو وي پیسو ورکو مونږ نه بساله پیر بعد بد به وتا قاتم چنګل مانګل مل دینه داګه پوهه جو مونږ قصاص کیو دا د حق قصاص نو نو قرآن د غي ظلم رد کوي چې نه نه قصاص دي توي چې برابر والے بس الحر بالحر آزاد با قصاص کل شی په بدل د آزاد کې والعبد بالعبد غلام په بدل د غلام کې والانسا بالانسا زنانه په بدل د زنانه کې څه بس قاتل نو په قصاص وشته شنو ک قاتل ارسو کو شریف او کو غیر شریف و کارسو و لیتا با قاتل پریدینو بلبا ما قصا سخلی نیوی خدا غیر ظلم ردو کو نزکا مساوات قائم کو جو برابر پا برابر باندی با قصا زغستیش او بلبا که دو فقہاو مساله دا دا کار زمان استان دے دا سر برا کار دے خوا قرطبیوی لا خلافا ان القصاص في القتل لا يقيمه الا الامر دا قصاص بل څوک نشي جاری کوله بغیر د بادشاہان او دا کار کوي بیاي اتفق ائمه الفتوا څومره چې د دین مشراندې امامان دیږي ټول په دې متفق دي فتوی ور کړی دا, دا. انه لا يجوزو لِأَحَدٍ اَنْ يَقْتَسَا مِنْ أَحَدٍ دا ندی جاید کیاو تن پخفل دا بلن قصاص باخلی بدون سلطان بغیر د بادشاہ نا دا خود بادشاہ کار دے دا, دا خلق چل گیا دی کنوی بدلی واغستا دا بدل ندے بس اگی قتل کرو دوم قتلو کن نرسو مرچی دن دا با قتلو دغه حکم مراضی مائده کوم دغه د احساس نشی ویلي دا خاص تعلق د سیاست لري حکم خدا غا ده د تعظیمت ويخه چې چا قتل وکه نو بس داغه نه وقېصه سره واستي شي او پکه ها اوس قران رخصت ذکر کئ دین کې اسانتي عاشق کنا چونکه زاده بند حق ده نوکه بنده معفي وکړه نوبس بیا بچ ده دغه تو قصاص نشي واستېن فمن عفي له هغه څوک چې معفي وکړي من اخيه لا خپل ورو نه چې مقتول دی وجلې زم شيئون دسو شيینه د قصاصو فتيبا بالمعروف دیل پکار دی چی او کې ډیر پایزت سرم واداون الی بیحسان او کم چی دیت تے اگا با اداکی اگتا دیر پخی سرم مال خوبورکی کا نام که نفس ماعب شو نمال چې د مړی تا مقتول سمر دے قرآن دیز ہے د دې میاں کې رور ولې ثابتین ومن اخیه ویخه چې ورکه قتلوشن ضرور ولینا نوځه مومنان ټول خپل رونه دي کنه د قاتل متل سر دي ضرور ولینا نوځي من اخیه ته واستارورو ټیک دا قتل شو غل تیوشو ارث شو شو خود شمنی وبته نه نو بس قصاص واهله او که خو همي چهره صلاح له زمونګه غاسي نجوندې کیږي او معافيو تکون معافيو او وکه اوغي بدل لډير پر درنا او په عزت باندې غمال درکې چې دغه سوره ذيات تدار زمانه مناسبو ذالک تخفیف من ربکم دا معافیکول چې جایز شو دا سنتیا دا درښت تاسو نه پتا سو باندې و اذال الله دې رحمتین نو کله داسي وشي چې مافي او توکی رو غوשי ابس خو یو بل ته نیت کې سپین شي وسلی کې دي نو چې هغه د ځل نه کړی ځل نه خپل الله خبر ده کنه اچي عزیز پار کړی چې څنګه نشم لاندې کولی ناغذ علیمو لگینو در روغی در پاسی او اجنفا فمانیتا دا بعد از آلکا چاچ زیادتیو که پس دی صلحنا قتلیو کو پلو عذابن علیم نو دو دو پارا عذاب دردناک دی فلکم پل پا قصاص حیاتن امو منانو استاو د پارا پدی قصاص که دیر لوی جونده یا اولیل الالباب یا قل من ذل لکم تتقون اګه جون دا چې بچ بشه د قتل او قتال نه جدیوتن نقصاص واغسته شو اخل قولی چې هغه زړه ځوان کړی وي اواغه سرته نوو او لبیا ذک الله خپل ځسی او روبه چولې لخوا اسی کته دراسې خلک قتلینو پاگئی دا کې روب نرا دی خود اسلام دا قانون چې جاری شي دی که اللہ جو دا روبا چوله دی خوا بیا مجال لیکسو قتلو کی یا ارادو کی لعل لکم تتقون نو جون بلوی داگه دی کنه خوا چی او تن قتل کلیش باس او چی داگه نا قصاص شو نو خلقو باندی روب پروت بیا به بایسو قتل نکی خوا او چې کوم ملک کې دا حکم جاری کنا کا مار کال دی صابو نه کوي د قتلونو چې پلانې ملک کومره خلک قتل شو لانی ملک کومره خلک قتل شو نو ټولو کې کم سعودی سعودي راضي اډیر کم بس وجدا چې هغه کې قصاص وکړ نو ټولو کې او به حذی دا ولحکم و قصاص غستل چمن راشي دویم كتب عليكم فرشي وي پتہ سبان دي زه حزره حدا کوم الموت کله چراشي او تن استاستمر ان ترک خیرن کپریخی وی مال الوصیه وصیت کول كتبه ده پارا فایل له فاصله دې رالن تانیست اجت نشتا چې كتبت اصیت پرست شویده لیلوالدین موروپلر تب اصیت کی اقربین خلوان تب اصیت کی بالمعروف د جائز طریقی نا جائز نا حقاً علی المتقین دا لازم دی پو متقیانو دا غایت تی اشاو علی اللہ رحمت اللہ علینا پاتی شویده چیدہ منسوف دی نو اصبان دی فر ی سو کوملله د سرې د میرا مساله چې ی کوم الله یولا کوم الله اویت کوېتهتهنو چې الله کې د بندا خو منسوو کن انسوخ نه دی ځکه دلته کې د سییت یو کسم خو نه دی که مدار وغیرره دا جواب کوي دا هغه خلقیازی ودا څنګه چمری امورو پلاری کافرانی دغه خود نه میراث نشي وړي کافر خود خپل اولاد نه میراث نشي وړي نو چې نشي وړي نو دې بوله وسيته کې چې زه خیر ده میراث نه محرومه دي خود ما مور او پلار دي ما په دې مال کې ولدا غور کې دغور کې دغور, دغور, دغور. دا دا هغه وارثانو خبره کوي چری په اسلام کې زميراس نه محرومه دي راغيله خوشط ده کنه هغه وصیت خوندنې منسوخو اذويم داوي چې وصیت څو قسمه دي یو دار چې وصیت د دې پاره کوي چې ما زکات نه لري ورکړي پتا شو د ما د اوصیت ته پماباندي کفاره لازم شي او سوګن مکړو ابیا مات کلام آوی نن ورکو ما سبا ورکو ما نظم دا کفاری ور قاعده ک دا وصیت دا منسوخه دي دا خلنه دي منسوخ په آیت د موارث سره خدانه دي منسوخ دا وصیتي چې ما سره دا چا مانث ته ځای ولا بیا ورکه په ما باندې قرض ندي او ګره دا ورکه تو بیا خبر کې تنګې ما دا با اولاد بدا سکی که نا دا وسیت خوڑیر لازم دی حقا نا للمتقین ولی تو دا گار اخواس نخلاسی بل دا وسیت با کئی چو گره رسم نما نم رواج نما نم زمان نم جنازه بنی ساروه چی پلانه برا دی پلانه با اخفلکار کئی پو جون را له نراته نو سره راضی ما بس اسار و نه کې جنازاو مې پلانے کئ بدعتي رانه ولې اوزما قبر و نه پخاوای غوري تا غسوي فرې ده دا وصيت لازم ده په داسې معاشره کې چې خلکو دا نه فرض جوړ کړی کنا ا دورا چټک دلہ دا په کوم یو قسمو ناغری بکی منسوخ شي د تا تخصیص وایخه 파ری 10 تخصیص راغی چې د یسو وصیت بنکې د برخه وصیت بنکې چې د پلانې ذ مراده د پلانې ذ مراده د پلانې ذ مراده هغه قران کولې وي ا د انور وصیت نکول شي خیر دی یا دام سیدی چې سوکه خواخوا او د ویچ وصیت نبی له اسلاميستا پدريم ابره کي حق شته نا غدريم ابرخي د وصيت چې د ما دريم ابره حق دي او دادريم ابرخه خپلاني لور کي جماعت لور کي دا وکړي دا دي کړه ته هغه غي مسله کې بیا بیا ناراضي چې من بعد وصیت يو سي او دین من بعد وصیت يو سي او دین نووسیت که منسوخ نالتی اولی بیا ذکر کن نه هر ووسیت نده منسوخا مورو پلار طبقی یو خپلوانو طبقی ده جائز طریقی حقا ده لازم دی پا متقیانو فمن بدلو بعد ما سمعو اگه چاچ بدل که ده ووسیت ده پس دا غی چوری دلیو ده سزوگ ظالم وطن د دې دغه وخت څنګه راورسې خاله شيخان او سوپيان نه از نه راځي دغه وخت کې راشي از ان وخت کې کې حلق ومتزه پریزي چې بچا څه پریزي د اوسره خبرې کې د دین نه خبردار ده نو هغه توصيه تو کې هغه ته او سیه یې شان کړی او چې اگر اړ پاسې ما ته وي په ما پسې بدرې ما احکام کوي ما پسې بو وجو می کوي زموږ را zalim sawi اوزما سل وی خطبه کوي ډیر درانه وګور هغه سو وی له چا وی ارچا کې بدل کو وصیت پس داږي چې او رېدل پس بشکا ګنا د دې بدلولو علی الذین 파چا باند دی یو بدلونه تداوسیته بدل کړې ده نو په دې مړی ګناشته هغه صحیح کار وکړه ندي خلق ته ګناشته هغه د خلې ته اوکاته نو کار یې سره کینې هغه ګنانګار ندي ټول ګنا په دې ظالم باندې ښه تداوسیته بدل کو ان الله سميون علیم بهشکه الله او رضون کې اوفوذ فمن خافا من موسن جنفان او اسمن اغه سوچ چی ری دو خاف معنی دل تدعلم په معنی اخليخه او پوی دو چې دا سړی خو عجزمری اده خو بالکل د دین نه خبر چې دې وصیت کوي چې دې ولاسوي نو خپل خپلی مو کو اصل کوټ لري دوست یې او په خو یار سړیو دیندار سړیو نورو کېنا سو سره او تے خپ و غپ استا ہوئی چی تک واسیت که نو داسی داسی با کہخا ستا پدریم ایسا کی حقش تا دی نو کویچ را پسی علا گوئی نه کویچ نا چالے ورکے زما با ثواب کی اوما واسی نچی تدا ہوئی چی زما دا طول مال د خورشیت شو یو زیو پاکی مشرکا نا دی می ده می خواخده بس دانور می ندی خواخده دیل بکی یا پیسه برنکه نا نا تخو بدا سکه خدا خود ظلم ده ده گناه ده کرده نو اگه خیار سره چی پویده می موسوین دی وسیعت کن, کن کنا چمری جنفا چې ده با غلطیو کی ده نا پویده وجه او اسمن یا با گناهو کی قصدن عمدن چی نوار کوم بس وی. تنور چاہت پاکی حیث نشتا دے جنفاً میلاً عن الحق حق ناو او اسمن عدولاً الالجوری ظلم تبورو آوڑی نو دیر آره که ناس و صراف اصلح بین اوم نو دق وقت کی دیل روغا اکڑا کدا خستا زامن دی او گورا زامنو کې پرخ نی چاہتا او تدا سمکاوا نظر وقتی پاکی خبری اکلی بینم فلاح اسمالی نشت گنا پا دی سلی بانده دی گناہ ګناګار نه گناہ انگار خواہ آگا مخکنی ہو بدل کو ادخو اسلاح اکڑا ان الله اللہ افور رحیم بیشک اللہ بخون کے میرے بانده دو حکمہ قصاص بجاری کی گی ملک کی با آمن یو سلی چو مرین و وسیعت بکی یا سورہ قسمونه ذکر شو چې مالیه په ځای ولګي مال کې ظلم او زیاته رانه شي دریم حکم مساله د روزي ذکر کوي ډیره تفصیلی ولې جهاد الکه چې ته لوګي تند سر عادتې او او جهاد هغه سره نشي کولی چې هغه په ما باندې چترایونی سه دانو ار گرم ده دیس يا ايها الذين امنوا ايمان ولو كتب عليكم الصيام فرسويي بطع سبان دي روزي ني ول كتبان تي من قبلكم سنايي چې فرسوي په هغه قومونو چې تاسو نه مخ کې خلق در سره پدي کې مرګره ده کنه وګرانه نه ده دريم لعلكم تتقون د دې په راتل چې بچي د ډیرو ګناهونو نه نفس بکابو کې ګناهونه وبچې کنه ايمان ما تداتو الله یسه خو یوسور کنه د شمار ځکه ندي لاس میشت ندي شپه ندي یوسور وزي د شمار کله دیرشه کله غوم پور یو کم دیرشي اکل بکه سوک کله ذلتہ کله کلی کې نوغه پکې اړو دوځريو خریداسه د سر روزی دی ایام معدوده یو سر روزی د شمار او سنتیا به کوم رضا فمن کان منکم مریضن هغه څوک چې او په تازو کې بیمار سمره بیمارو قال ابو حنیفه واصحابو ابو بکر جساس وای احکام القرآن کې چیمابو او داغو شاگردانو ویلی چې خافا انتزدادا عینو و جان ویسترگی خوک دا ناوی کو روجه نیسم نو نور زیادیگی نما نیسا کن تا بیماری دا کنا پا. او حمم شدتا یا تبایدا نو دی وقتی خوکو لگا دا خوکو نو زیادیگی بس افتره ندی که ای رو کوجه دی خیر ده ده مرز ده نو ده نچه اگه سوک چیوی بی پتاسو بیمار او یا پس افر بندیوی چه ده دواله و ضرور ندیم او رو جیه او خونی اجازت ته و تا ده قده پاره رمزان میاش پشند شو قدر ده ده مسافره و ده مریض ده پاره اختیار ده که نخد کنیسی اوم چیرہ بیا بیا گرانا داو زوان با یوازی روجی خلق پن خیر دے کارسی نو دی نیسی بس او کنوی چې گرانا دا را تا بیا بیاو سما خیر دے پاپ کې بیاو نی سما او لیا خوارنگا کیی کناوی ترتیب شرط نه دا د پا پو ماکی بیاو نی چې چی اتگین تیروزی نو بس فائدتم من ایام اخر دا په لازم دا چشمار بقید نور او رضونه دا غوړې ضروری خبره ده زکه تب ډیر وخت ماته یاد دي چې ما درېسه لور خړلې وینه اب ډیري دا شمار کزان سره لیکین او خووی دغه دی وخت کې فاصله هم ير ډیر دي دی. دا شمار بډیر ضروری ښه د قرآن وی لازم دي په تاسو باندې شمار کول د نور او رضونه من ايامن عموم یکړه چې هر قسم راضي چې ښه پاللذینا یتفقون او تجدا دا مسلله داغه د دا دا مریض او د مسافر حکمو او دا به کداغه چې حکم ذکر کوي چې هغه ډو نه ویني پاکسان وباندې چې طاقت نلری درو جيم څه طاقت ته یسومونا <تصفيق> امام راې رحمت لالی وي ن خو ډیر په ګران او ډیر په مشت سره بیا داس پهتال ته او ډاکټران او نه دا ی توونه دی که نه ځان پې ووجې نو د د پااردي تو عام او ممسکین د دپه تو دی او مکنین دی چری تف ووي د بس هاف و او د روژو نه خلاص دی نو دی وجه نه چی چاویی لیو چی دا روستو آیات سر منسوخ شنو ابن عباس سی نه منسوخ نه ده دا سوک دی همه شیوخ والعجائز بوداگان ابوداگان تاپا کې داخل چیگه نشینی وی نغی فدیع ور کئی کا نخوا داتنا مراد جی فدیعتن توان و مسکین همو بازی داسی یاغه وډه انې ته مرزياته او بيماري او مال ور سرشتې نو خیر دی فیدې ور کوي پوځ کله روغ شي کنه نو بیا به انې سي او غفیدې ز ثواب د پاره شې دا غي بجره ثواب وشي او ځخه دې بيمار وو بيتو قونهو کنه راغله ښا راغه د پردا حکم نشي کله روغ شونې سي وې او خیر د پیډی چې ورکلین دا به نورې جره سواب شي او چې دا سوي چې دا به امید نشته بیا چې روغ بشي نو باس پیډی ورقی روجه پینشته فمن تتاو واخیرن اغسوک چې خو په خپل خوشاله سر ازیات کی نیکی او عمل فوا خیر الله درځو لپاره به ترادم څنګه زیاته پیډی ورکی هوته پوسوکی ځکه غنمو سهي صاحب دي د کجورو سهي صاحب دي چې تاسو نو غنم غرانې کجوري خو ارزانه وي اوس کجوري غرانې دا ری سب وو کی چې هغه پورا جوړی گدري کلو کنا دا وی قیمت ډیر رازي هوله 30 روپيه کیلو وي او کجوري چې نه په 40 او 50 باندې او دولو نه خو بده نم اوگه ورکی او دو کجورو نروغ باورکی اگه نا دیر شیجوڑی گی مالاوی خیر دی فا من تتو آخیرن چستاو نو دیر ورکا او دو توام مسکین پزه باندی توام دو مسکینانو بشی یو تن نا دو دریو تنو کار بپیوشی فا من تتو آخیرن مزید کسو گناه نشتخا دیر سواب دی لارده د پاره بهتر ده وان تسومو خیرلکم اخلقو زانلا باندې مګورې چې روژر روانه ده دا, دا, دا روزینی رو او استاذه پاره ډېر بهتر دي اغاجر او ثواب یو پله دي او بدني صحت ور سر راشي ټول کال پاره بدن جوړ شي تازه شي سمره بهتر خبره خیرلکم ان کنتم تعلمون کچری تاسو پوئګې د روجو په فایده باندې شهر رمضان الذیه میاشت رمضان هغه مبارک میاشته انزل فی القرآن جنازل شوی په دې کې قرآن شروع شوی د نزول ته به تر معنا ده, ده دا <t Strike> فيه القرآن به تر معنا نازل شوی په دې قرآن شورو یشوی د نبی له سلام ته د وحی د هر اسوانی کتاب ابتدا شی او پروژه کی ته چا په یار له سمو او چا په سوار له سمو د قران پکې سو کوي ول لسن باندې اسو کوي نزول د دنیا ته د قران شیو خدامیا شما مبارکه شو د قران په ژوند نه ثا سو کوي فی فی فضیلته وګورځه روزي په حق کې قرآن نازل شوې دی افاضیلته بیان کړې دی آګه قرآن, چرانا دا دا پار دا قرآن او دلین ناسې چرنا د هغه پاره د ټولي دنیا دا قرآن نو اچلاسه چلوي خدای تعالی او بینات من الله دا او دې کې ډیر د دې د وحدانيت تعالی والفرقان افضي کې په فرق کې د حق او باطل حق او باطل په بل سن شي پیځي ځندې په قرآن باندې اجه سو کو تن له لاس کوي نو چا چې قرآن ته نه دلاس کړي کنا هغه اجز حق ته باطل وای او باطل ته حق وای خب مصیبت کلا پروتخه پمانسایه دمن کومشاره هغه چې ولیدا پتا سو کې میاشت دروځي څنګه ولیدا روح المانی و ځاتن او علمن یي په خپل ولیدا نظر خو ایا خلقولی دنه دپخایلم راغه چې ولیدې شو کنه اوی خلق ویه غدا تولیده یره ما خنه دلیدله خلق وینو نو, نو صحیح شو کنه دام داس شو لکه چې تعالی ذلی خ همان شاهد ام انکو پس د ورځې نسیم نو دا دوه خبری حدیث کراغلی رؤیت او یا شمار که چره اسمان صفاو نبیع رویت لازم ده لی بغیر دلیدونه بنا روجه کئی او که اسمان که وریزو آو نبیع باشمار کئی نو چره شو قدر دیرش بیا روجه ده کنا دیساک کار با کئی بیانه زکر حالتو ندودی کنا ه دې کې بیا رست ده د دې فقهاو دو تفسیرینو اختلافو چې دلته کې کی... کلی کې میا شولی لی دې شو شهادتونه پیو شو نو دلته موږ روزیا کو امام بخاری باپ تړلې دې ل... لکل بلده لن لهل کل بلده رویتوه دا هر خار دا خپل اخپلی دل پکار دی مسلمم دغه باب تل لی دی چې اہل کلی بلدتین رویتو ہو په هر خار کی اخپلی دل پکار دی تاگه نو رو پلی دو باندې بنا رو جا چې چی دمرا بعد دی پاکی نو پیلی لکا بین الحجاز و الشام اگه اخپل منظر لیات کرده چدما کې مدینه چې دې ته حجاز ویل شي او د شام په مین کې چې څومره فاصله ده لکه پیاده زه خوا په یوم یې اښتې اتراسه چې توره منځلي پکې کانا نبی ادا غیلې دل یو بل نه دی کافي خپل خپل لیدل باند په لیدو باندي وروجا کوي ابن عباس رضی الله عنه ویلو جدا نبي عليه السلام نوم قرار رسې د دې چين بلاده ایزا تبا عادت چې خارونه د یوبل نبي ارتبیرته یي سمرا كتبه از الشام من الحجاز دک شام روم چې د عربونو سمرا بیرته دي فالواجب علی اهل كل بلده نپه یو باندې لازم دي تعملوا علی رؤيته چې په خپل لیدو بروجکې دی باندې فقهاء زر لګولې سم اجماع په نقل کړی اسه بعض قول پکې دالې چې نه ہے چې بلل خبر را ورس یو یقیني دي په هغه روزا کول شي خو د زیاتره فقهاو اجماع په دې باندې شوي دي چې نه په لذي الفقاه اغه څوک چې وی موندا په تاسو کې ویلې زمیاشت د ورځې نورو ورځې ونیسي اواغه څوک چې بیماره یا په سفر باندې و د دا داغه مسله په خپل زایدہ چې مخ ذکر شو ښا فعدت من ایامن اوخر لازم دی په دغه باندې شمار د نور ورځې نه چې بیا ونیسي قران دې ورسات کړي ګورا فعدت من ایامن اوخر نور ورځې نو تعین pkg نشتا یا نو ترتی pkg نشتا چې غنی پرله پسې وای نسی کوبل روجرالا او د تا غزړی پاتې نو خیر دی روج دی ونی شي اودینه رستم به ونی شي خیر دی خو ګوره پری دی به نه تانه چې ځکه رستم رستم کوي چې بس پاتې وشینه یرید الله بكم اليسرا الله اراده کوي چې تاسو باندې په دین کې آسانتیاوې کوي ولا يريد بكم او اراده نه کوي چې تاسو باندې سختیو کوي کني بیا به ویلو چې خامخ په دغه کاله کې به نيسه هو پرله پسې به نيسه چې نه نه نه دین دی ویلي دی او دایم اوم نه دی ویلي چې کوډا ده کار سره کوي څه ني سي و نه نه سانتیای او خامخا پورا که شمار ددی په دې شمار کې غوړې زیاته کم مکه وې ٹھیک ده د شریعت طرف نظیر شي یا حکم زیر شي واسه نه جتاست تناتیش جوړې کړي بلی تو کبر الله او دامیاش امياش دیرا مبارک دان په دې کې عبادت پر دې قبول ده دا الله لوی بیان کوي په هغه طریقه چې تاسو ته وویل ده تو کبر الله و لعلكم تشکرون ابل ذلیل پاره چله الله تعالی داریو که شکریا ده که د ډیرو نعمتونو کله چې د روزې فضیلت ذکر شو نو صحابه اوس ډیر فکر پیدا شو نو ویلو چې بس روزه کې بل څه کوو بس عبادت وکړو ذکر وکړو پیغمبر نه تپوسو کوو چله ذکر کو نو په زور ای ذکر کو چې غوته وو هو موږ هو نه نو آیت نازل شو فیزا سئلک ایبادی عنی کلجستانه تاسو کې زما بنديان زما په حق کې چلل لري د یو کنيز دې ده فئنی قریب نو زډیر نیس دې ما پئلم سره او داسنه دې نیس دې کنه داګن دې کت د علم په لحاظ سره داګنیس دې دا قبول کیا په لحاظ سره اوجیب و دعوت الذای زدان قبلهم سوال له سوال کوونکی کله چې زمانہ سوال کوي نو کوم راغی نبی صلی الله علیه و قریب دې نو دې دا مطلب ده د ماره درګ ننځدید چې غسه لوي په دما دما څومره چې بزرګ کې ویل شي دومره الله خو قبلی زګه چې داوی یقین راشي چې زمما ځبانه چي دي زه پیژندلې ما چې لادل ته زمما د مرای درګ نه ماته نس دې دې زکه چی نه وېخه دا حکم چې غړې را استدا خپل په رب نه دې پیژندلې هغه وې چې ډیر لره دې چې आवाज و تورسو دا نه دې کنه ذکر نه قبل لېګي دا ری ثواب نه بلکې الټا ګناي دې ځکه بدعت نه جوړ شو ذکر بل جهر بدعت ته د مون کتابونه لیکي فیر هدايا د اختر د منځ په مسله کې ښه چې تکبیرونه وسور وځویل شي امام ابو حنیفه رحم پر دې باندې دروازه ځي د اخترو د عرافه او د اختر ورځ ده د اختر په مازیګر به ختم کی امام سیف دین په بدعت باندې صحرت کوي کنه په خپله بندیانو چې تبیدت نه جوړول شي او صاحبین وای چې نه یامت تشریخ چې څومره دی ټولو کې نو دا ځکه چې صاحب د هدايي ویلي دي چې ما ابو حنیفه زکه په ځکه کوتایو اختصار کوي چې ذکر بالجهر بدت نه څه نه چې وسعت پکې راشي د دې خبرې د خپل فقینان نو چې غي بووي په سنت خلاف بکی قبلهم سوال سوال کو ان کی کلج زمانہ سوال کوي فلیستجیبولیم اللہ یذید زما خبر قبول کی نزبادی خبر قبول کم تب تپوسیو چیر زمږ سوال کو نو قبلی ابراہیم ابن اعظم وی چې تاسو د الله حکم قبول کړی چې تاسو سوال قبول کی دا سودا امر قبول کین اوغه بستاسو امر قبول کی فلیه استجیبولی الله یذیلہ پکار دی چې زما حکم قبول کی ولیؤمنو بیم او په ما باندې یقینو کی چې الله زموږ سوال قبول ول شي مونږ لار سرا کول شي دا الله بستاسو سوال قبول دی خلقی نو یې سوال کوي اوس شکون تی ویره پتنلږي چې قبول وشي او کنا نه نه قبلی کی زکاق والیؤمنون خارج اصول دا سیجی پا اللہ یقیننی نو اولیاء والا راولی جرگی والا راولی اصول دا سیجی پا اللہ یقیننی شتکن لعل اللہم یرشدون دید پارچی دی لارو ممیم اوحل لکم لیلتا السیام ار رفصوی دې شانتي او ګوراجي پاول کې روزبل شانتي وا صرف د ماخام روزما ته وا ابيابار سړی ځان د خوب نساتو نو بس یازاتو تا اگسترګي به وراله نو بیا بل ماخام ته انتظار کوو د شپې بوم روزه و دروځي بوم صحابو سره ډیر سره دا نقصان نو شو کنه چریبان به خوب زوروار شي کارونه به هم کړی څرغرو یبه ما تکړه ابيابي چې ډر ډولونه دوبه شو بندا جزره کنا دبيابتينه نقصان شو لو پوهه نبی لي سلام لراغه یو صحابي او توي چې هلکته واهلک تو ځان مي ملاکه خپل کور ولهم ملاکه ان نقصان نه اوسيو نبي لي سلام ورته وي چې پتاه کفاره را اَتِق رَقَبَةً يَا غُلَامَ زَاتَكَ اَغَوِ یَام لِکُ إِلَّا رَقَبَتِي پَلْسَت لَیلا سورولو وید دی مالک مَنُماسر ز رَقَبَسَت بَیَه او توی سُم شَهْرَیَن دومیاشترو جی و نیسی اَغَوِ یَوْرُز مِنی واو نُقصان رَانو شُنُو مَبَیَه او توی چَاتِم اغوی خسام پخده دی مدینه دیگرون و مینز که بل زمان فقیر نشتا بس خبر اخلاس شو نور حسنو که نا نبی الاسلام مغلش اغام که کې تا دی که اصدر آغی هرو جماعت وقتو یا لوی پچه کجورو دکر آورا خرج و سمره کیخو دا ویدا صدقه دا نبی علیہ السلام ویغه سړی سسو چې کفر په اورې دلته راپاسې پیدا واخلہ په دې حاضر مجلس باندې تقسیم کا نو بس اش پیته نو ډیر دی هغه چې هغه تاوان په سر کونو کوټه روان شو په دې ضمان ټولرو یوزی نبی علیہ السلام خاندان وی ګوره بندکار دی کنه نو بس دا کنه کفاره جوړ شوہ او چې چه روجه قصدن عمدن اخوڑا او دقا کفارا دا غلام بازا دی که چریه غلام ده. بنسي. <تصفح> غريبي کم ده او دومی اشتروجی بنیسی اچه اجزی غریبی و دیر کمزوری نشینوه نو یا باگش پیتو تن لطعام برکی نو او حکم بدل شگور اللہ دمرد بند خیال ساتی کنا دته چې د شپې خبرهې ته تا د د شپې جهازت شټول شپه خوراک کااک او صرف د روزې وپابندې کوي اوحل لکم روواژو ستاسو دپاره للهته سیامې راپ په شپ د روجې کې میلاې دل لاې سا کوم او خپلو بیاو سرهونه لبا لکوم د ستاسو دپاره جاې دي وانتون لاسسو الله تاسودي دپاره پرې علی م اللہ الله پویدو تا خوغه ته په خوانه معلومه وها انکم ست کنتم تختانو نانفسکم چتا صبح خیانت کی چوی خپل ځانو نا فتاع علیکم نو مهربانی وکړه په تاسو خپل قانوني بدل کو وافانکم امافیو کړه تاسو چې سده نشوی دیغه ما اوراتونو کې وخت کې تاسو قانون بدل شو فَالْآَنَ بَاشِرُوْهُنَّا پَسْوَسْ اجازت تِتَا اُسْتَادَ مِلَاوِ دُودَ دِي سَرَا وَابْتَغُوْمَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ <تصفيق> خُنیت بامسی چه اللہ صالحا نیک اولاد را کی دیده دی پارا نو پسرین وی رد کی پا عزل بانده پخوابہ که دو پا حرام شو اگر خدا اولاد خبرنی کا وابتغوا ما كتب الله لكم طلب كه زهغه اولاد من الولد الصالح چله لیکلی ستاسو د پاره په لوح محفوظ کې نو چله لیکلې د نو بیا ساجات شو نا تبسنه کې تبې طلب که کنه دغه ورسل لیکلی دی نو تب دغه سکه نه نا اته ویلی چې وب ته غو دغه صرف مبارک د رزق مسلذ نو الله ته تطغو کوشش وکويته سو بخپل مهنت کوین او الله بدل زر کوي کی اگر کاغ لیکلی دی اگر دا سی لیکل نه دی کړي کنا مشروط دی چې دو تجارت کړي زبوالا رزق ورکو دی نو کاري کړي زبوالا رزق ورکو دی به واده کړي زبوالا اولاد ورکو نو دا مشروط نه مانی خو لیکل کړي دي خو مشروط دی کنا طلب کې دغه اولاد چل اللہ لیکلی استا سو په قسمت کې دی کې مفسرین بل معنا چا کړی او صاحب د کشافوي مم بذع التفاسيره نه تفسیر د بذت کوه ته معلومه چې طلبو کې داږي شپې شو دا ليله تل قدر زکوې د الفاظو سراغنه لګی که چې اپ تغو ما كتب الله ولکم بهتره معنا دغه چې اولاد ته وکلو او اشربو خو رې اوس کې حتا ترې پورې تبيین الکومل خیتل ابیذو چې خوخ کارشی تاسو تاغ مزه سپین منل خیتل اسوذی داغ مزه تور نا منل فجر چې یعنی وخت سبا دی فجر صادق سبا صادق چې وته وی چې هغه د اسمان په کینارو باندې دا سپنواله کارشی زغی تویل شي سبا ساعت دته یو هغه جې تور تاریخ واسه د اسمان په میند کې یو کرغه غون تسپینخ کار شي نه د پېشمنۍ وخت دی هغه وخت کې به حضرت بلال بانګوي د پېشمنۍ د پاره چې خلق ويښ شي نبی صلی الله علیه غرن علیه غرنکم اذانو بلال د بلال په اذان دوکان شې چې وی بانګي وي باس خوراک ختم کین نه اخو د پېشمنۍ د پاره بانګي حاجی عبد الله ابن مکتوم نو بس بیا خراسکاګ باندې کین نو مینه الفجر زغی ته ویخه ثم تیم مصيامان بیا زداګی وخت نه پس پوره کای روزه لیل ترشپی پوری لیل ستوی غروب د شمس چې نوور پریوزینس پښوا نو چې نوور پریوتن روزه ماته وې ودر چې نوور باندې څوک پويګی چه ده غرپناشو کسشن ده بانگ والا علامه ده بس نخوا ولا تباشرون ناوان تماکفون فی المساجد دروجه میاش دانو جسو که اعتقاف تناستی ناو با کور تنرازیه نه مباشرت بنا کئی با بندی دواتا کور تر اطلال سمنه ندی خو مباشرت منا نه خوا اعتقاف فی المساجد پو جمعتنو که نویو جماعتنا مشاور چداځه افقاهوسره دغه مرګ لري چې چا کور کې ځان لري جماعت زې جوړ کړي پاک ساک او هغه درس سره ساتلي هغه ته مسجد ویلي شي کاری کې زنانه اعتکاف تکینینو خیر دي سنت اعتکاف د الله سورز دی اخیری ښا ها چې او بندا په نورمیاشتو کې وای چما خپل د الله د پاره په ځانې اعتکاف منل لري په تابسو نیمه بوانی پر رحمت الله لیوي چې یو رضه یو شپه دینه کم نه زیاتر څومره چې په دینه کم اعتکاف نه یې ښه چې کم داوی ما نخت کی کم په عبادتو کې شمار دي تلکا حدود الله د الله احکام دي چې ترتیزه پور ذکر شوم قصاص وصیت او مسله روجي سره د دم احکامونه د الله حدود دي فلا تقربوها نزدين شهدي تا په بنياته سره ثلاث فرزه سره کذالک يبين الله آیاته لناسی داد الله شان دي چې بياني تاسو ته خپل آیاتونه خلقوا یتقون دې لپاره چې بچ کيم سلامه حکم دو سیاست مدنیه دا چیرې شوت ختم دې سره بدامنی راځي ولا تاکولهم ولکم بینکم بالباطل مخره مالونه د یوبل فخپل مینس کې په چلټه گئے بالباطل سوونه چلټگی بس کا کبا یې دا خو غلطه ده نو بالباطل شو تجارت اجاره دا هر چې خو بالباطل غلط شي شو <تصفح> نو باطل تمو باسه فساد تموج وړاوي چې بیا کوي او نمناخلي ناخلی یو شي چې تراکا پیسې ما سره یوشي د دربه کوم صبر اکی نو باطله چې تعین نه یا قرض ورکې او وښنمو قراره چې کله بیا چه قرض بای اینو اغیی که با وقت ضرورتی کنا الاجل امو سممان کنی اینو بیا پاس دیگی باتی بیا کې خوش شرط و سرک دی چه دا گاڑی اخلی راک پیسی اره اپتبا ما تا اگوری زمان سکار دی نا اپتبا سلا اگوری دا پرا دیگاڑی نا پیدا اخلی دا خود تا بیا باتی لیگلی هم رزق حرامی زنن رزق حرامی ور کولی چي يابو قبول شنو بیا پکې سرې شرطونه پکې مګدا شرط چرای شي به به نه بیا فاصله شي کنه دا ټول باطل شي ذون علي بال باطلي دغه سه مفسرین وبګدام چته مال خوري د یو سړی په سبان دي دم دې پیوای چوراکه دورا دا تعویز دی وللو کراکه دومره سبلس او پاره په مال باندې نو بل باطلي ذال تول بباطل دونو کې راضي چميان کې سعي وذ نهي کنا او دل تخاز ذکر کې رشوت وتدلو بیا اله حکامه چډاله کوي د غمال حاکمانو ته سود پارالتاکلو فریقا من اموال الناس چې اوخره قبضه وکې په یوساد مالونو د خلکو بل اسمه په ظلم سره روان تم تعلمون او تاسو خو پوئږئ چې دا پر دې مال دی دې ترې شو توي چې پر حق دی او تلل شي حاکم لا پیسې ورکې چې راکدان مال راکنه خو وي هغه د بل چې د بل چې انوم د پی پاغه پا پسې شوې ده او تاسو وایئ چې دا مال راکا او پیسې دې ورکنه د غرشوت شو راشي مرتشي دواړه پور کی وي هغه یو حق دا سیده چاغه چاځه نه بس یو یو وی کنسیډر حکومت ویلی چې بس دی له 10 صړې په کار دي چې داغه دا فارمولا او دا معیاري بس واستومزه بل کو چې حاکم ځان غلی کړې پیسې ته چل جوړ کړن ورکول کنه دا کوم دا ده ته چې دکان تځینو پیسې نور کې چه چې نه وړي اخلي تبت زګا نو کاريم يو شه ورکا ولا پیسې خو نه چې هغه په یو لیک پیسې شي وي چې داغه په حق کې فیصله شي وي دا او ډیګري ولا ورکړې دا او توسي او هغه په پیسو دقه تر رشوت ویلې حق دې حقا وانتم تعلمون کم شرط دغه چې تا علم شتا او ورډکن دار شوته او تا علم نو جرمه ته هوځه اس نو ماته خو یې چې بس آزاد ځای او دومره پیسې غواړي بابو سه وو هغه یې ورن ما ته خوده دې خبره علم نو نبي اني ګناګار کنا ته کوم ته تعلمون راغله وک وک فوک ان